I dag har jeg besøg af Lonnie Gullager, der er aktuel som uh, kandidat til Københavns borgerrepræsentation. Velkommen til. Hej, din flotte fyrer. God aften, Lonnie. Øhm, Lonny, du er kommet i vælten, fordi du har valgt at øh, drive valgkamp på sådan en lidt anden måde end gennemsnittet. Ja, det er fordi, at øh, det var ved at være tid til valgkamp, og så var det, at min ven, han sagde, hvordan har du egentlig tænkt at, hvis, altså, at få stemmer sådan, hvis folk ikke kan se, hvor store dine patter de er? Og så var jeg sådan, i okay, spurgt, men okay, altså jeg kunne også godt se, at selvfølgelig så er det bedst, at, at folk kan se mine store smatpatter, fordi det er det, de bedst kan lide, altså ikke de store gigajaderne, ikke? De der spændte sofahunde, jeg har haft jeg jeg var 14. siden hvorfor? Hvorfor kunne jeg egentlig ikke bare på Tinder, og så bare matche med en masse vælgere, og så tager kampen der, altså på Tinder, ikke, og viser mine jæder? <coughs> øh, ja. Mm. Og, og, og det, du, du, det du er du jo ikke den eneste, der ligesom har gjort. Mm. Sille Hal Eholm, Daniel Askbo og Gino Victoria Obi har også valgt Tinder som et led i deres valgkamp, men nu, nu spørger jeg bare lige, er det ikke lidt useriøst? Altså, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, er. Altså, jeg har allerede knippet 278 nye vælgere, så jeg synes, altså, jeg går ja. stærkt ud fra, at, at det kommer jeg til at kunne mærke på valgdagen også. Altså, så, så, så er jeg slet ikke færdig nu heller. Altså, jeg kan jo nok knippe rigtig mange, inden vi skal til stemmeordnerne. Jeg kan stille mig ind i boksen og så kan jeg knippe folk til en stemme. Nej? Øh. Hey? Øh, altså, så du, så du knipper dig til stemmer? Ja. Yeah. Synes du slet ikke, det er forkert? Altså, du er på en eller anden måde ved at udvende demokratiet med, med dine kæmpe jader, kan man sige. Ej, synes du virkelig det Tror du ikke, du vil komme på bedre tanker, hvis jeg lige stod din en i munden? Nej, nej, jeg er 55 år gammel, du kunne være min datter jo, altså skal Det kan du gøre så meget Så kunne jeg være sådan en fræk lille tøds, sådan en, der skal straffe sig sin sted fra. Åh, undskyld, Nej, stop lige, jeg kniber dig ikke lige, og jeg stemmer heller ikke på dig, så det behøver vi slet ikke... Undskyld, men hvad fanden er det så, vi laver her? Altså, undskyld, jeg spørger. Jamen, vi laver et interview. Øh, hvor jeg sådan lidt desperat forsøger at finde ud af, hvorfor du synes, det er en god idé at fiske efter stemmer med dine øh, fisse og dine patter på Tinder, øh, mens du knipper vælger, altså. Okay, men jeg troede bare, vi skulle knippe, altså. Nej. Og så vil du stemme på mig. Var det ikke det, vi... Det... Okay, jeg har bare slet ikke sagt ja til at komme herind og blive bedømt som menneske, synes jeg. Altså, jeg, okay. jeg synes selv, at jeg har gang i noget, der er godt, men hvis du skal sidde derovre og være så fucking imponert og bedømmende, så kan jeg da bare finde en anden ræk, at være der at knip. Hvad fuck du? det er så irriterende, det her med Stephensen. Jeg brænder med Stephensen af for at komme hen til det her lortens Han har 100 pisk knippe mig. Han har knippe mig. Alt har jeg skidt så tynd, man. Spil man. tid, det her. Ja, så kom lige til at du skal Sku ikke tage over at knippe med Stephensen så. Han får fandme, Han får for meget i forvejen. Så kom tilbage. Vil du så at du vil knippe eller hvad? Ja. Hvad? Ja ja det skal. Du knippe, Hvis du lader være at knippe med Stephensen så kan du, så knipper vi. Okay så du skal stemme på mig og så du skal mig, og så skulle du stemme på mig. Ja. Okay, fint nok. Hvem, hvem stiller du op for? Jeg har man i Veganerpartiet. Uh. Det tomme magasin. Er du heller ikke en fucking normie, der drikker vand fra hængen? Står du også og mangler noget vand, der hverken er kogende eller frosset is? Så prøv Lunken Vand på Flaske by Aquarius. Hos Aquarius har vi perfektioneret kunsten at holde vand lunkent. Vi opbevarer altid litervis af vand mellem benene på vores medarbejdere, så der altid er frisk skridt vand lige til at fylde på flaske. Flaskerne bliver opbevaret i en solvarm lastbil og senere på en palle midt i supermarkedet, der hvor der er dårligst udluftning. Lungten vand på flaske by Aquarius. Hvis du også er i efter vand, der føles som om det allerede har været ind og vende i mundhulen hos et andet menneske. Køb det i dag, der hvor du normalt køber dagligvarer. Kun 35 kroner pr. flaske, og der er ikke pant på, for hvem med helvede gider pandt flasker? Romære? Ha! Måske, men drikker de vand? Ingen ved det. Lungten vand på flaske by Aquarius smagen af kropstemperatur uh. det Dag og velkommen til Kan du holde varmen? Mit navn er Jørn, og jeg hader vinter mere end jeg hader mig selv. Og det siger jeg ikke så lidt, for jeg synes virkelig, at jeg er en dukklam idiot. Men, men vinteren, den er værre. Altså ha sne fy sæt. Den slud. Årh, jeg kan slet ikke have det. Glyk. Nej, nu stopper vi. Jeg. jeg vil hellere tilbringe en evighed i helvede, end jeg vil opleve bare én vinter mere. Dernede nede slipper jeg nemlig for at fryse. Ah, jeg hader vinter! Nå, det er blandt andet derfor, jeg har lavet den her forening Kan du holde varmen? Så jeg ligesom kan dele ud af alle mine gode fif til lige at holde varmen. Så jeg skal komme i gang med det der vigtigt. Tip nummer 1. Hvis du prøver så kan du lige dyfte det i vand. Åh, det er så lækkert, at hovedet falder af. Man kan nærmest mærke, hvad kødet bliver løst. Det går også efter sådan et par timer, ikke også? Der, det falder nærmest bare ovlen og laver kæft er det lækkert. Nå, tip nummer 2. Hvis du oplever, at dine hænder at de er kolde, og du simpelthen ikke lige kan få varmen, så vil du faktisk døbe dem i smeltet smør. Sådan lige omkring de der 100 grader. Åh, oh, bare mærk, bare mærk, man er der er uden den svitses sag, det de der den høje som Åh, ned i duften. Oh, jeg skulle nemlig tro, der var nogen, der lavede frikadeller. <laughs> Men det var bare mig, der streger mine hænder i lurpakken. Gud, hvor er det lækkert. Nå, undskyld her, det er blevet tid til tip nummer 3. Gør du nogensinde med en følelse af at være kold indeni. Små om du er helt kold ind i knoglerne. Hvis du gør, så skulle du prøve at lægge dig ind i en mikrobølgeovn. Det kan være rigtig svært at få en menneskestørrelse-mikrobølgeovn, men der ligger en DIY-vejledning på min hjemmeside til, hvordan du bygger din helt egen mikrobølgeovn ud af en gammel skibskontainer og 700 små mikroovne. Her er den, Smuk ser den ud, og øh, måden at på, det er egentlig bare, et øh, ja, ja. Jeg lægger mig på den store glas her herinde i minden, og så, så tænder jeg ovnen, og så, ja... Så bliver jeg ligesom bagt indenfra, oh, hvor jeg glæder mig nå. Lad os komme i gang! Åh, hvor er det dejligt, min... Åh, min miltan-kogevind! ah min lever, den er sprogheder, og min mavesækter! Åh, den vokser eksponentielt som en heliumballon, den forhandlede mig! Hvad er det dejligt Mm, Mmm, du lytter til det tomme magasin. Hej, og velkommen til Ravnes Verden. I dag vil jeg bevise, at man sagtens kan træde på lego-klodser uden at det gør ondt overhovedet. Hør selv. Så, nu øh, træder jeg rundt på dem. Ja, ja. Ja, I kan bare kalde mig lego-fakiren, men det gør ingen skid ondt overhovedet. Pjat med jer, du. Det var alt for... Det er jo alt for ravnes. verden for i dag. Lyt med i næste uge, når jeg beviser, at man sagtens kan tisse på drømhegnen, uden at få stød. Det er på Makersi. Jeg er taget ud på Frederiksbergs skøjtebane for at møde en helt særlig personage, nemlig satan selv. Og Jeg tror faktisk, han kommer der. Hej, er det dig, der er satan? Ja, hey, hvad, hvad så? Ja, det er mig, men... Uh... Du kan bare øh, kalde mig Skøjtefanden. Skøjtefanden? Ja, Mephisto på de Diablo Dybfrost, Skøjtefanden... Kærtemoner mange navn, ikke? Helt sikkert. Øhm, nu, nu bliver jeg simpelthen lige nødt til at høre, øh, hvad, hvad laver øh, guden af underverdenen her på Frederiksberg Skøjtebanen? Øver piruetter. Og så bor min revisor lige nær så jeg tager altid hernede, mens han lige kigger mit årsregnskab igennem. Nå ja, okay. Øhm, hvordan er du blevet så glad for at stå på Skøjter? Jamen, altså det er jo bare noget når man øhm, altså det er jo bare spændende når man sådan kan prøve noget nyt her synes jeg. Det er jo altid synes altså det er jo det er jo også svært at stå på skøjte nede i helvede, fordi der er jo 130 grader varmt hele tiden. Altså så så når jeg endelig er ligesom her på overfladen, så det er det jo bare mere at få skøjtet lidt. Ja, okay. Det, det kan kan godt se mig, hvad siger de andre gæster på skøjtebanen til at altså, satan skøjter rundt. Ja, men de skriger ret meget, men altså det er jo vant til. Altså jeg kan jo heller ikke jeg vil ikke lige sige mig fri fra lige at, at nappe en luns en gang imellem. Nappe en luns. Ja, man bliver jo sulten af skøjte. Altså så du æder en borg? Åh oh, ja ja, men det er altså, de mest de der gamle fede damer i minkpels, ikke? De skal alligevel ned til mig lige om lidt, og så gør der jo ikke noget af mig for lige at, at fremskynde den proces selv tak. Undskyld, må jeg komme forbi? Åh, jeg tror tror ikke. Wow! okay. Du flinsede lige en gammel dame? Mm, ja, altså ja, undskyld, men jeg husker jo ikke provokerer jo. Ja, altså undskyld, mig, jeg ved faktisk ikke, men jeg synes der var i jorden der lige så der. Nej, okay, men du ved jo så heller ikke at hun var narcissist jo, <tryk> Nej, okay, nej. Ja, nå, men de der pirouetter, de øver jo ikke sig selv. Jeg må videre. Vi, vi ses i helvede. Øh, uh, okay. Jamen, du er skøjt fanden. Tilbage til studiet. Du lytter til det tomme magasin. Hej og velkommen til Syg for Livet. Programmet, hvor jeg, Osvald Jitterbug, snakker med folk, der går og fejler et eller andet. I dag har jeg besøg af Nadia Smit Olsen, som lever med svær gigt. Velkommen til, Nadja. Tak, tak skal du have også, men. vel. Velbekomme. du har haft gik siden du var 23, og øh, nu er du 39 år gammel. Æm, hvordan er det ligesom at ja, leve på den her måde med gik? Altså i starten... Det er svært at acceptere, men når man er ung, så vil man... Jeg øh, ikke øh, minde sig om, at man, ligesom, at man er dødelig, vel? Men det bliver bare... Øh, det bliver, men det blev altså... Øh, men man lærer ligesom at, man lærer at leve med... det. Øh, øh. ja. Okay. Skal... Puh, skal du have et glas vand, eller et eller andet? Hvad tænkte du på? Nå, det, bare, det virker som om, du har rigtig meget luft i, i maven. Eller... Oh, puh, har du drukket en stor cola, eller sådan noget? eller andet? Jeg kan slet ikke. Jeg kan slet ikke lige cola. Men du så bare rigtig meget. Nå, det her... Jeg... Det, er min, det, det er min gig, jo. Det, det, det forstår jeg slet ikke. Det er din gig. Jamen det... Jamen det... det er fordi... Det er fordi, jeg gik gig, var det ikke... Var det er ikke lige det, vi snakkede om, eller hvad? Altså, jeg tror ikke, jeg er helt med, at man, man bøvser jo ikke meget, fordi man har gigt. Oh, det er da det, det er. Altså, når man har rigtig meget gigt, så kan man jo kende det på, at det lyder sådan her... Det gik. Altså, nej, det er ikke rigtigt. Gigt er en sygdom i ledene. Du du får ondt i dine led af gigt. Det har ikke noget, med bøvser at gøre. Jamen, altså, er det dig eller mig, der har haft gigt i 16 år, eller hvad? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, for, altså, for det er ikke mig, men det lyder heller ikke til, at det er dig. Altså, har, har du ondt i led? Nej, nej. Men så er Så gigt. Ja, altså jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige ja, altså, Men hvad fanden er det så, jeg fejler? Jamen det ved jeg ikke, altså hvis du ikke drikker meget cola, så ved jeg ikke lige, hvad det kan være Altså jeg spiser to pakker gær om dagen Du skal til en Du lytter til Nattevagten Jeg har bare tænkt over noget, hvorfor er det, når man går ned i sit supermarked og skal bruge en liter mælk, så kan man kun få koge mælk. Hvorfor fanden kan man ikke få fiskemælk? En mælk dog en gæde for helvede, så jeg kan få noget mælk, der er ja, fra noget andet en fucking ko Eller en guldfisk, eller en hummer, en fucking hummer. Et eller andet fra vandet. Åh! Oh!